Masih pengusir dan terima kasih kepada semua yang Hadir pada malam ni Saya sebelum nak tamat ni ringkas je saya. saya nak tanya tuan, tuan percaya tak tentang Kehadiran Nabi Isa Alayhi S.A. Pada akhir zaman ya. Macam ya. tak? Imam Mahdi Dia gak Masa apa? Hah? <laughs> Mazhab-mazhab sejak dulu berkelahi. Ada yang kata kalau Nabi Isa mai dia akan mazhab Hanafi. Kau ni tak. Kalau dia mai mazhab Syafi'i. Ini kata mazhab Hambali. Habib itu Imam Malik ah, uh, Imam Mahdi dan juga Imam ada orang kata dia mazhab Arqam lagi tak betul lah kan. Dan <laughs> bi'ah mazahaba. Dia akan bermazhab kitab dan sunnah. Ha? dan bukan kata mazhab-mazhab tu tidak kitab dan sunnah tapi dia akan berpegang dia dia akan berdasarkan kepada apa yang di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita akan bersatu. So kalau orang kata kalau satu tak tak tak, tak duduk dalam satu mazhab tu tak boleh maka bererti dia kena fikirlah bila mahdi eh, Nabi Isa mai macam mana nanti. Dan sebab itu kita secara umumnya kita saya dapat kalau dapat saya simpulkan kita menerima keluasan ini ada orang dia kata tak boleh keluar daripada satu mazhab ha? tapi apa yang diwajibkan kepada kita ialah fas'alu ahlul zikr tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu tak dikhususkan ilmu tu mesti mazhab apa kalau orang tu nak ikut mazhab hambali, Hanafi dia terpulang kepadanya dan sebenarnya kebanyakan orang awam ni dia bukan ikut imam mazhab yang asal dia ikut mazhab orang yang fatwa pada dia sebab dia pun bukan baca kitab Iman Syafi'i itu. Dia kira orang yang mengajak itu. Dan dia kadang kadang dah keluar dalam mazhab. Dia dikata, oh, Perlis keluar mazhab. Dia lupa bahasanya dia pun keluar. Macam orang zaman sekarang kadang-kadang dilupa kira diri dia. Kan sekarang kita ada isu besar dalam negara kita pun. Semua cari siapa dia yang dimaksudkan itu. pasal orang lupa nak kira diri dia sendiri. Saya dah sebut dalam satu ceramah saya. Ada cerita Juhar. Juhar ni cerita macam Pak Pandir Arab. Juha ni telah di amat, dia satu hari turut Juha pergi beli sepuluh ekor unta. Juha pilah pergi beli. Juha ni macam bodoh-bodoh cerdik lah, dia macam Pak Pandir kan. Kalau di dalam apa di dalam Pakistan, di dalam Afghanistan dia panggil Khoja. Kan, Turki panggil Khoja. Okey, Juha ni dia pergi, dia pun beli sepuluh ekor unta, Pak dia bayar duit semua. Dia naik sepuluh unta sambil dalam perjalanan nak balik jauh masa dia naik dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 macam mana tadi beli 10 kira jadi 9 dia lupa kira untah dia naik kan <guluh> lepas pada tu dia kelangkabut mampu hey, bapa aku marah kat gua dia pun turun turun dia kira 10 <guluh> Ayuh, dia kata macam mana 10 pula jadi dia naik dulu tapi dia dah pikir dekat-dekat nak sampai ni kena turun lah kukus lagi pak dia kira jadi sembilan <laughs> jadi pasal dia lupa kira diri dia ramai orang dia keluar mazhab dia duduk rasakan orang je dia tak kira dia lupa kira diri dia ha, kita buat ada masalah duk cari duit daripada pun tak tahu kong tu pun lupa kira diri dia juga. <laughs> macam tu lah, lebih kurang kan jadi kita kena kita kena jangan lupa kira diri kita sebab tu kita dalam hal ini perleh dan semua nak kita hormati semua mazhab dan kita mengamalkan pegangan umpamanya di tak kunut itu amalan dalam dalam Hanafi dalam dalam Hanafi dalam Hambali mereka tak kunut pi Masjidil Haram tak kunut pasal bila tengok ni jadi pelik pula kan ini terkeluar daripada mazhab iyalah terkeluar keluar daripada mazhab Syafi'i tapi masih dari dalam dalam mazhab hatta dalam di Perlis ini kita tak khususkan dalam fatwa mesti empat mazhab Kadang-kadang kita ambil juga qawal al-thawri, al-awza'i, al lais bin sa'ad. Bahkan banyak kita ambil qawal-qawal mereka. Bahkan kadang-kadang kita ambil masyarakat Ammar Ibn Khattab. Umpamanya. Dan apa-apa yang dilihat sebagai boleh memberikan manfaat kepada kita di dalam memberi fatwa dan hujahnya ialah hujah yang kuat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, rahmati tuan-tuan semua dan rakyat Malaysia kesemuanya yang melihat forum ini dan bagi dan sebarkan semua rakyat. Kita ingin memulakan, bukan kita dah mulakan, kita ingin menggalakkan seluruh rakyat ini berilmu pengetahuan, mendengar dan melihat keluasan mazhab-mazhab di dalam Islam ini. Dan menganggap itu adalah khazanah yang besar bagi yang diwarisi oleh umat ini. Terima kasih banyak. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang baik Terima kasih kepada barisan panel Yang telah pun bersama-sama dengan kita Berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu Dengan kita semua dan Terima kasih kepada pihak media, terima kasih kepada tontonan tuan dan perempuan sekalian yang telah bersama-sama dengan kita Insya Allah kita doakan supaya majlis-majlis seperti ini dapat kita anjurkan pada masa yang datang dan uh, saya doakan juga kepada tonton dan puan-puan sekalian selamat kembali ke destinasi dan Insya Allah semoga Allah SWT memberkati kita semua wa taufiq wa idahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh